Auzhu billahi min ash shaytana rajeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'ibuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa man yudlil falamudilla lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجitha falendrimat i përkasin vetëm Allahut xhalla xjalaluhu për sendet të mshira begatia e Zotit xhalla uala të gjitha të grumbulluara tek më i miri pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e ti besnik, mbi familjën e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të paçëta dhe mbi gjithë muslimanat të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë diri në ditën e kiametit. Të ndëruar gjëmatli, me lejnë e Zoti Gjellë Gjellëluhu, -Gjell dhe të ndonjë njësa qaste për para qasteve të khutbës e gjumas që të këshillohemi në mënyrë të ndërsjellët me disa fjallë të zotit, me disa fjallë të pengamberit sallallahu aleyhi vësallem. Ka qenë të radit e pengamberit sallallahu aleyhi vësallem, që në ditën e gjuma të trajton tematikat të cilat kanë kaluë gjëtë të rjamës. Ka qenë natyr dhe veti e pengamberit ton sallallahu aleyhi vësallem, që kur është grit në mimberë, për të këshilu e muslimanët temën të cilën e ka shpjegu e dhe rrëth të cilës ka fol, ka qenë tema e cila ka të bo pjesë në jetën e njerëzëve të përdiqme. Pra dhe ne me lejnë e Zotë Gjellë Gjellëluhu, dhe të mundohemi që duke u inspiru e nga nxarjet, e duke u frimzu nga nxarjet e përdiqme, të trajtojnë atën gjarje në nëhijen e fjalëve të Zotit dhe fjalëve të pengamberit sallallahu aleyhi vësallem. Të ndëruar gjëmatli, neve jetojmë në një kohë, kohë e cila njëriut i duhet shumë kujdes, i duhet shumë mbrojtje, i duhet shumë lutje të Zotit gjellë gjellëve, nëse jemi në kohërat ku neve pengamber nuk kemi, Nuk kem medikant i cili na ndanën me selën, na i kput dhe na i prerin problemet. Thjesht jemi në dorën e Zotit te bare kavut e Alla. Çto ja ksoj se neve nuk kemi pushtet, muslimanët nuk kanë pushtet, janë të dobët. Prandaj besimdhari duhet me qenë shumë i vëmendshëm, shumë i kujdesshëm për fjalët e tij, për hapat e tij për veprat e ti, për gjestët e ti, për gjithë shka të shka e rëthëm, për raportet e ti, për bisedat e ti, nga se jemi në kohë e cila kohë është kohë për të cilën bëngamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, ka parëlejmru si shenë, si shenë para kiametit, si shenë e për fundimit të kësaj bote. Tematika ajo në do tjetë, ajo e cila është të cuse, është alarmante është tematike e cila të gjithë e diskutojmë në në përstopitët tona nga se është ngjarje e cila na imponohet, a do josh vrasja e njerëzve ndër me vetë? Të vrasërat e njerëzve ndër me vetë, për gjëra të kota, për gjëra të pavlera, sado që të jen ato pasuri dhe kapitale, të cilat e nxjisin Vrasin e njerëzve ato janë të kota Për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Në një numër të matë të hadithëve të ti aleyhi salatu e selam E ka përshkrujt gjengjen e Kohësë fundit para kiametit Dhe neve do t'i shofë mi fjallë dhe për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Sikur është duke jetu me neve Sikur është duke jetu me neve Dhe para kiametit Mija viteve Nimi e katërcine Ditshka vite Për nga mberi sallahu aleyhi ve sellem Fletë për një gjendje Sikur është duke të folë pas shpine Sikur është duke i përqirë Në gjarjet meneve Edhe ato në thanë qështu ndodhi Qështu ndodhi Aleyhi salatu vë selam Gëse e ka mëzu zotë i onë të bareke Vë të ala Dhe e ka shpigua Kur anin e zotë i gjele gjelelu قضى الله تبارك وتعالى نسورنا البقره دوك هه پر شقرویت فسادین ا نيرزبه قال الله زوتي اون جل جلالو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله ان يوصل به ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم Fëtë Allahu Gjellë Gjellëlu Ata të, të, Gjell të cilët e këputin besen me Allah Ata të cilët e prishin marveshen me Zotin Gjellë Gjellëlu Dhe i këputin lidhjet farefisnore I këputin lidhjet e familjes Va ju fësidu në fil ard Edhe bajnë fesad në tok Ula i ke humul khasirun Ata kan me hup Ata janë humbësit Ata janë që kanë me dështuën Dhe të vërtejten e ka thonë Zotë i unë Gjellegjelalu Allahu Gjellegjelalu u kure përshkru në fesadin në fond Të ajetit e paraprin me një vej për tjetër Edhe ajo është E ledhine janë kudu në ahdallah Ata të cilët e këputin lidhjen me Zotin Gjdo njeri i cili e ka këput lidhjen me Zotin është potencial për me ba fesat në tokë Gjdo njeri i cili e ka këput marveshjen me Allah në gjellë gjellëllu është i mund që me ba shkatrime dhe rënime dhe fesat pahat në tokë Kjo është e para ku shë këput lidhen me Zotin në gjellë gjellëllu dhe shka ku i dit ka thënë Allah në gjellëllu ala وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَكُفُّوا الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ وَالْفِتْنَةَ وَالْبَغْيَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعِزُّ الْمُتَّقِينَ. E qputin at lidhen çka duhet të mumajt në familje. E para, kush e qput lidhen me Zotin, Allahu Zot ka më bë afsad. Edhe i dyti, çka më bë afsad është ai çka i qput lidhje të fare fisnore. Ai çka nuk është familjar, ai çka nuk do më ndërtu familje. A i cili bredë rrugve, a i cili shëtit rrugve, a i cili mësimët e jetës i merë prej rrugës, tha Allahu Gjellëvala, o a ju fësidune. E si ti more mësimët rrugë, ka me ba fesatë. Nuk ka mundësi, dikush me i pasmorë mësimët të shpija familjare, në shpi ku ka rëndë dhe ku ka sistemë dhe ku ka harmoni familjare me ba fesat në tokë s'ka mundë si nuk ka prind i qili ka ndërtu familje ka ndërtu rënd të shtëpia që e nëzit familjën e ti me ba vrasje me ubo i rrugës por kur del kjo prej dorëve të prindve kur del nga duart e familjarëve dhe mbetet me bre dhe rrugëve Atëherët do mos dëshmërisht është me ndodhë Wa ju fësidu në fil ardhë Dhe do të bajnë fesadi në tokë Qili është ki fesadi? Qili është ki fesadi? Fesadi është në gjdo di avë Me ndi se dikush dikane pas ka vra Fesadi madhësht Indëruar i gjemat Të gjdo një muj me ndëgjue Se dikush dikane pas ka vra Dhe si do mos kur të gjohë në arsijet Dhe si do mos kur të gjohë në arsijet Sidoomos kur dëgohen shtitjet, nxitjet, motivet, Zoti na rujt. Andaj muslimani ka obligim i të gjitha klasave të shoqërisë, nga hoxha, nga drejtarët, nga nxënësat, nga kërkuesit e dijes, nga kujdestarët, nga familjarët, nga të rritët, nga fletë, nga të moshuar, nga të gjitha kategoritë e njerëzve që të rikthehen në msimet e Zotit dhe në muslimët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetë t'i paraqashtrojnë vetë pyetjen prej nga ky fesad. prej nga ky fesad, që shko mundsi ka shumë mendon fesadi, diku është problemi, diku është virusi, diku është mikrobi, duhet me larguar atë mikrop, duhet me larguar sëmundje, nga sa e merr shoqërin dhe e shkatron. Andaj tha Allahu xhe gjele ljalalu, kur njeriu ti kput lidhjet me zotin e vet dhe ti kput lidhjet me familjen. Ja sa tha pejgamberi alayhi salatu vesselam la yadkhulu aljannata qati'ur rahim nuk futet në xhenet ai i cili kput lidhjet fare farëfisnorë. Nuk futet në xhenet ai i cili kput lidhjet fare fisnorë. A thua vall? Pse e lidh pejgamberi alayhi salatu vesselam hirën e xhenet me këputjen e lidhjeve farëfisnore. Në gjënët hijet me mirësi, në gjënët hijet me punë të mira, në gjënët hijet me dashurin dhe i Zotit dhe dashurin dhe i Pengamberit, sallallahu aleyhi sallem, dhe bingjen dhe i Zotit dhe i Pengamberit, sallallahu aleyhi sallem. E thare i salatu e selam, a i cili këput lidhje të farëfisnore, është bo potenciali mund shumë me bo fesat, a i cka ban fesat së futët në gjënët. Kështu kuptohen hadithet e pengamerit Sallallahu aleyhi sallam Nga se në gjenet dihin njerëzit Të pachët dhe të mirë dhe jo fesatë gjithë Andaj, duhet i rikthejemi këti mësimi dhe këti uldzimi A thu sa ka ndalë nga dora familjarve të rrit e muslimanve Sa ka ndalë nga dora të rrit e muslimanve Sa kontrolohen nga kujdestarat dhe prindet fëmijët të cilët brevin rrugve? Sa kontrolohen fëmijët dhe të rrit nga të moshuarit kura ta dalin nga shtëpia? Kura i thëtë po dalune? Sa e ka në kontrol ku është të shkua? Nga se mos kontrolimi është veprim në, në krim. Nësa ai ka shku me bo gjunadikon, Nësa aj ka shku me bo fesat, dikon. Nësa aj ka shku me thi rendin, dikon. Atëherë bashkve prusi i parë. Aj që le ka shëqru në veje për i pari. Qëli është aj? Aj që li si ka thanë ku jetu shku? Që ka jetu bo? Nuk e ka kontrolua. Andaj, është përgjithsi e të gjithve që njëriju të kontrolon ata që e konë në në kujdesi. Të kontrolon ata që e konë në kujdesi. Ta për nga mberi sallallahu aleyhi sallam Kullukum ra'in Wa kullukum mes'hullun an ra'injeti Ta për nga mberi aleyhi sallatu a sallam Kërrejt ju jeni kujdestar Të gjithë ju jeni kujdestar Dhe të gjithë ju që jeni kujdestar Do të mirin logari Para të që e kini pas në kujdesin e juve Ska mundësi Nuk ka mundësi Allah me të dham begati fëmion Pasaj atë begati me e këtë shpërdorë dhe me logaritë që ajo është i aftë me vepru që i shtë dojë në vulletin e virë asësi Allahu gjellëvala në gjuhën e pengamëmerit që në Allahu varejë së në dhëmë ku e lëkumë të gjithë ju të gjithë ju i e një përgjërjës dhe do të mireni në pytje për çka më morën pytje a une ka më morën pytje zdo herë ka del gjalli hi e mrejnë adak po une ka më morën logaritë çdo her kur del edhe hyn mrenëna po çdo her tava dolesh te mirës logarit po çka me vone çka bën ajo as ajo është i joti ajo është i joti fëmia jot kujdesi jot andaj sikur çë njeriu kërnohet kur ti ket të bëj mirë fëmiu njejte mar përgjegjësinë kur ti bëj kur ti ket të bëj kët ditën e xhikimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Njerzit do të thirrën me emra të baballarëve. Njerzit do të thirrën me emrat e baballarëve, jo me emrat e zonave. As dinieri ditën e gjykimit nuk ka më dalë me thënë Allahu xhejelaluala, o filan, i bir i filanës, jo, o filan, i bir i filanit. Nga miris e Kjo thotë pejgamberi sa sallallahu. Këçka argumenton? Argumenton se përgjithësia është plot e veprimeve të fëmive dhe të rive dhe të gjithë atërrit të cilët kanë mbi krye di kanë janë burrat janë babalarat janë etërit të cilët duhet të nënkujdesër për ata që i kanë nënkujdesin e tëre tha Allahu Gjilë Gjelaluhu në surën në njësë në surën të cilët e ka titulu surëja e grave surëja e grave O është një ajet në këtë surën e gradhe e cila jau le përgjëtsim burave Këthënë Allahu të bareke vë të ala Arrijalu këvamune alen nisa Faddal Allahu ba'dakum ala ba'din Këthënë Allahu të bareke vë të ala Burat jam përgjegjes për grad Burat jam përgjegjes për grad Kanë thonë djetarë të muslimanëve Nëse burri është përgjeshës për grujën e tina Nuk pahat muabet për familjën në e tina Nëse gruja është në përgjëtsin e burri Dhe burri duhet më kujdes për grujën Dhe hajë është i cili vendos Nuk pahat muabet për grujën, për familjën Andaj, e gjithë përgjëtsia Nuk ka mundësi dikush me dalë prej përgjëtsies Dhe prej nga rkesave dhe me thanë Une cka të baj Une cka t Unë e qështë ta menagjoj situatën? Situatën të shme menagju me bartën e detyrave. Kjo është në detyra në teme. Kjo është në përgjëtsi në teme. Kjo se më ndzinë, ose më ndritë ftyrën. Edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Andaj duhet besimtari dhe muslimani me jetu me detyra. Ska në këtë botë pa detyra? Për ndryshe, për ndryshe do të shkatërohet qëqëria. Që Ta për nga mberi sallallahu alaihi sallam Në një hadith Kër reagoj bashkëshortja e vetë Ta për nga mberi alaihi sallatu e selam Mirë për shërru një shka është afruhe Mirë për të keqë një shka është afruhe Ta për nga mberi Tha, tha bashkëshortja e vetë Ja Rasulallah A mundë dhe mi mu shkatruhe Tu pozë njërzit mirë A ka mundë zi mu shkatru shëqëria të posë njerëzit milë ta po kur i dhe këtë dhe alëkabeth kur shtohet e keqja po kur shtohet e keqja kur shtohet papërgjëtsia kur shtohet mos ngarkesa me dhe tira kur shtohet mos kujdesi dhe në kontroli dhe në bikqirja e fëmive dhe tërive dhe të gjitha tërët të dhe tësët janë në nën kujdes atëherë thapë nga mërë a.s. po se nuk e ka kontroli kërkush nuk i ka frimzu kërkosh për të mirë Zotin Aruj Andaj, nga këtë këtë ajete dhe hadithet të pengambenit qënë Allahu a.s. konkludojnë djetarë dhe përfundojnë se përgjëtsia e prinderve dhe kujdestarve dhe të më shumëve dhe plegjve o shumë e ranë në bisupët e tërë Hadhe Allahu Gjelluala tha ju fësidu në fil ard kur mos të ketë kontrol prindi bi fëmijun fëmiju ka me bërë fesat në tokë. Po nuk është fëmiju që bërë në fesatë, po zotë i ka thanë, ju fësidu në bashk e bëjmë. Bashk. Qishka në nëci me bërë bashk, të nejtë të shpia. Ju fësidu në fil ardë se e ki pas për gjëtsime në dalë. Andet dhe flasme me lejnë, zotë i gjëllë gjëllë lu, nga haditët e pengamberi, sallahu, lallahu, lallahu, sallem, të cilët e përshkrujnë në gjengjen alarmante e që na po gjdo një muaj Transmeton Ibnu Maje nga Ebu Musa al-Eshari nga një shoki pengambejdi sallallahu alaihiho sellem në një hadith në të cilin e përshkru në gjengen që ka na po jetojnë atë gjdo dhijav është hadith që në gjenja e ati cilje e dëgjon këtë hadithin O sigur pivlat pejgamberis sallallahu alaihi wasallam pas shpine. Sikur me na vol pas shpine dhe me na don çfarë që t'u ndodh. Çështu ka më ndodh, çështu ka më ndodh. Alaihi salatu wa salam. Fadabu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhi haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna bayna yaday sa'ati la harja pape ngamber sallallahu alaihi wasallam para kiametit do të ket shumë vrasje para kiametit do të ket shumë vrasje dhe diretorët kur i kanë studiu shenjat e kiametit diretorët kur i kanë studiu shenjat e kiametit kanë thënë për shenjave që më së shumti theksohet në hadith është vrasja është vrasja s'ka hadith që nuk e citon para kiametit vrasja e citon anormalitetin na moralitet thot vrasja e citon korrupsionin thot vrasja tha be ngamel aleysallahu selam ne hadith para kiametit do të shtohet vrasja fan faqal ba'dhu al muslimin than disa prej muslimanve ja rasul allah inna naqtulu al an fi al amil wahidi min al mushrikina kaza wa kaza e dikush pri musliman dhe i tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallam oj dërguar i zotët oj dërguar i zotët po na i nga të vran luft ty po thu para kiametit ka mushtu vrasja dhe tha e tha për nga mberi aleyhi sallatu aleyhi sallam me tonacionin e qortimit dhe alarmit dhe tha nja rësullallah na i nga të vran luft kur po vjen lufta po vrami a jera na qëtoha a jera na qëtoht Të cilët ti po alarmon për e tëre Qëka ta për nga mberi së sëllëm? Tha Lejsebi katlikumul mushirikine Tha nuk është punë e vrasjes armikut Nuk është punë e vrasjes idhujtarve Ata kur ka ndodhë lufta Janë vrasen, luft ka vrasje Tha po nuk jam të folë për këtë vrasje Qëka ta për nga mberi a lejsebi lejse katlikumul mushirikine Wallakin por diçka tjetër. Për një vrasje e cila është shenjë katamete. Cila është ajo? Wallakin yaktulu ba'dukum ba'dahu. Ju kini me vranjën e tjetrën. Wallakin yaktulu ba'dukum ba'dahu. Ju kini me vranjën e tjetrën. A nuk kesh kjo? A nuk kesh kjo që dëgoj çdo muaj se e ka vrar filani filanin, e ka vrar filani filanin, e ka vrar filani filanin? Je këtu një ba'du këm ba'da Mosë ka vra për në një, një idejt e madhe Mosë ka vra për islam Mosë për shka është vra Oshë vra për pare Oshë vra për rebelim Oshë vra për qallon Oshë vra për kapadaj lëk Oshë vra për me kazu së shmaj fort Dhe duke me ndu së shduke ba di shka Dhe të shofë mi fundin e hadithit Dhe të shofë mi fundin e hadithit Se qyshe për shkruun për nga mberi jon Sallallahu aleyhi sallam kën gjelje zotin ar Te Zoti ju uroj të gjithëve dhe familjet e juve. Tha Bejgamedi Ali sallallahu alaihi wasalam, njëri tjetri. Ba'dukum ba'dha. There is a Bejgamedi Ali sallallahu alaihi wasalam e detajizon më shumë. Tha, "Yaktulu hatta yaqtula ar-rajulu er jara." There is a njëri prej juve ta vrojë koishien. Por çike do rosi an do fol? Dheri sa njani për juve Të vrasë e kojshijën Qishbulit më ardhë dhe të vrasë e kojshijës Për dy arsije qëka i ka përmendë Allahu Gjellë Gjelalu Allezine janë kudhune ahdë Allahi min ba'di mi thaki Wa jakta'une ma amar Allahu anju salabihi Ata qëka i ka në këput lidhjen me Zotin Zvinë me mëso Kur'anin Nuk e mësojnë zonetin e bëngan veri sallam Nuk e dukojnë me edukatën e zotit Dhe dyta Nuk e dukojnë me edukatën e familjes Nuk kamën si Njëri cili frimohet prej Kur'anit Frimzohet prej Kur'anit Apo frimzohet prej familjes Apo frimzohet prej familjes Allahu gjellu ala këta e garantoj se kisë bëndë fesat Allas i diket një anë mbi këtë re diave. Çfarë tha? "Yufsiduna fil ard, kan me ba fesat." Shikop pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam çka çka tha? Tha s'po fa s'po flas për luftën. Kur vjen lufta, a ti kalzon burrat, po tash s'po fa për luftën. Po fal me për çallonin dhe burrje dhe krenarin e tepërt. Derisa kujiejën ta vrojë. Tha pas të e pengamberi a.s. Ua jërë këtu lupë në ammi Dhe të vraje kushërinin e vet Të vraje djallin e haqës vet Të vraje djallin e haqës vet Ua dha karabetihi Dhe të vraje dhe familjarin e vet Kjo është ajët që ka pengamberi s.a.s. e përshkruan Në hadithin e begat qëmë të tira Sikur e përshkruan gjenjën ton Sikur e përshkruan Gjendjen ton Fe kale ba'du l'kowmi Ja Rasul Allah Thanë disa prej njerëzve oh, O i dërguar i zotit A shiko sahamot të që ditëshin Mu vra njeri tjetëri Me vra kojshien Me vra djallin e ajës Me vra familjarin Katër rraset pa logikshme Thanë ja Rasul Allah Wa ma'na u kullu në dhe li këllion A kena një pos mentë me veti Qëtë ditë ja Rasul Allah Pyke ma e logikshme së zhbakur Ja Rasul Allah A me veti kina një pos Këto koka Këto, këto trua kina një pos Me veti ja Rasul Allah A kina me pos mend me veti ja Rasul Allah Qka ta për nga mbejës esenle La jo. S'kinim për vas La Nuk do t'i keni unza u ukuulu ektëri dhali këtë zeman do të mirët menjë e shumitës për të tëre në atë zeman tha pengamberi a.s. wa jekhlufu lahu habaën an minë në nësi la ukuula lëhum tha do të vinë disë anjërëz nuk kanë menjë me vete nuk kanë menjë me vete jahsebune enëhum ala shejë şey. Tha ata mendojnë se janë të bëhë diqka. O lejsu ala shejnë. Se janë të bëhë kur gjo. Ty mendojnë se ki pale qëfar buri, ja. jo. Ty mendojnë se ki pale qëfar nëmi në buri që eko. Dhe kur të këshirëshë, e vratë, vlovinë e vetë. E vratë, gjalinë e agjëzë vetë. E vratë, kushërininë e vetë. Kjo nuk është burri. Ta përë nësëm, la u kule. Kjo nuk është me mendje. Disa djetarë kanë thonë në shpe Për e dhidhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka mbojtja e lidhjes me Zotin dhe mbojtja e lidhjes me familjen, as prej mendjes o shëndosh. Ai cili e kput lidhjen forëfisnore, s'ka mendje me veti. Ai cili e kput lidhjen me Zotin, s'ka mendje me veti ku ato shkohet. Kjo çka thon Zoti Jonxhel Xhelal në Kur'an, fe aina tadhhabun, ka yaknim ja xhije. Ku kështo? Pa Allahun te bareke we teala dhe pa mbahtin e lidhjeve te cila duhet mi mbajt ato o shpeshat arid o shpeshat i madh adat e ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne kur shkon neve gjendjen ton te mirume fatkeqe te zez dhe urgurzi te cila na osht pa normale ne në veshet ton e pa ska pra Dhe pas s'ka nërmale është bëhë. Dhe shë atë të kaluarën s'ka qenë nërmale. Në Kur'an nuk është nërmale. Andaj besimdari duhet me qenive dishëm. Se si duhet mu përmirësu dhe ku është mikrobi dhe me largue. Në aditë tjetër për nga mërë i sallem duke e folë për vrasja. E duke e folë për fatkecit e para kiametit. Aditën se nga nxerë i mën muslimit. Dhe i mën Bukharijun nga Ebi Horeira radhi Allahu anë se për n Yetqarabu az-zaman do të afrohen kohrat do të afrohen kohrat kanë thënë dietarët do të afrohen kohrat i ka disa kuptime kuptimi i parë është se koha do të kalojë shpejt yetqarabu az-zaman kanë me kalu kohën shpejt ndonjëri thonë shumë shpejt po kalon koha e dyta prej kuptimeve të afrimit të kohrave është se kanë thënë dietarët njeriu për pa kohë do të ketë muajet me njerëzit të cilat të kaluar, në të kaluarën a dashme kalu shumë kohë Shumë e thjesht Me një të shtipur të pulës Dvinë materialet që ka i keporosit Të shpia Për një kohë shumë të shkurtër Dërsa në dëkaluarën Odo është në dështë të me dekada me arrit Në atë artikull Pra trektia Dë të afrotë dhe kohë dë të shkoj e shpetë Pastaj Pastaj dha për nga mesën Më wajukë badull e ilmë Dhe mirë të dija E të rhejtë zotë i unë gjellu ala Dijën E mërë d do të dhëhar alë fiten, dhe do të faqen fitnet, do të faqen shprova të mdoja. Tha të për nga besa më vajullë, e do të përhapët kopracia. Zhenjani thot, unë e këshiri vetën, ju këshiri vetën e juve. Si kur a i tjetëri musmukon njeri, unë e këshiri temën, të këshiri të tanën, egoizmi, i batë, adhurimë, Me e këshirë vetë vetën dhe kërkujt. Këshirë t'i punën ta, në, në këshirë t'i ndrësh i punën të tua, lejë njerëzit, dhe t'bohën t'zotja ta. Jullë ka shohë, njerëzit t'bohën kopratës, dhe shë për vetë i mendojnë. Ta për një nësëmë, oa jekë thurullë hargjë dhe shtohët vrasja. Në fund, shtohët vrasja, a vroën kohërat, miret dhija, shtohën s'pronat, s e ka vrase e ja ka zonë me gjëmë e ka vrase si një mërvesh e kështu më rap këto janë prej hadithëve të pengamberi sallallahu aleyhi vë sellem kanë thamë djetarët lidhja e pengamberi sallallahu aleyhi në këtë hadithë është ilaci i sprovave juqë badul ilm vë taldhë haral fiten mirët dia shfaqën fitnet ku ka ilaci ku është ilaci është e dia Smodet i njëri dixhëm e bav, vepra të dytë. Smodet i njëri dixhëm e bav veprat e liga, që ishta të ansam, nuk i kanë mendjet me veti. Nuk i kanë mendjet me veti, me bav mendjen me veti, dijen me veti. Me qonjëri dixhëm dhe i urt, si vana të punë. Nuk vana të punë, njëri përgjetshëm për veprat e veta, çish del njeriu përpara Zotit te bareke o te ala. Çka i thot? Për çka? Si me çfarë arsye? O ma kështu lekës është arsye, o ma kta është arsye. Keta arsye t janë bllokuar menjëherë. Të gjithë pa çka shkojnë menjëherë bllokuar. Andaj Allah u jeli Jelal u ka la para lëmrun Kur'an, shom për gat mesela. Andaj shiko të gjithë mund përmendat shtimi fitnëve me vrasje. I jo ma larg se vrasja është ata moraliteti, edhe zinaja. Zinoja është ajo prëndzitësve më të mojë të të vrasis Dhe jo shumë larkë prej këtu të na Para jo ma larkë se njohë Njeri ju ka ndruje duke bo amoralitet I zotit rafmida Dhe familja refuzon me avallë gjenazën Për të i kufinit Për të i kufinit Njeri ju vdes Nga ata të sot e vlasin gjuhën ton Vdes në amoralitet Në gruje të hujë Jamer Allahu gjellivara shpirtin që ty Kjo për çka ndodhë? Për çka ndodhë kjo? Kjo ndodhë kur neve Në ndodhë ajo që ka për nga mbëri së sëllem fa Tunza u kullu Kanë mu morë mendjet Kanë me jamorë Allahu logikën Kanë me jamorë Allahu të bare kjo vë të ala Urcijen, dijen Kanë me jamorë Allahu gjellivara lurendin Wa dhe i fsidon në të tokë, dhe kanë me bë fazad në tok. Çishmi u largu këtij fazadit. Largimi i fazadit bëhet vetëm me kthimin te Zoti Jon te barekuote ala, vetëm te kthimin mësimeve Allahu, të Allahut te barekuote ala, vetëm në kthimin e mësimeve të Allahut xhellalul dhe mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mbajtjen e lidhjeve farafisnore. Mbajtja e lidhjeve farafisnore Dhe nuk është e rasisht me bashkinë në gjitja dhe shëqërimi Zotit Gjellë Gjellëluhu i këputje së lidhjeve me Zotit me këputjen e lidhjeve e familje. Nëse dikush nuk i din detalët e mësimeve të Zotit, nëse nuk i din hovësit e mësimeve të Zotit, mundët me dit një edukat që ka e ka morë prej familjes. Nëse nuk jemi të haftë Me alkalzum ajetët, spidim ajetët. Sepse këtu nuk është arsye, se i dim të gjitha. I dim të gjitha, pastaj na vjen ajetet e Rondës. Fjala e Zotit që llo vjen e Rond. Oh bizneset nuk do vinë te Rona, tregtitë nuk do vinë te Rona, artikujt nuk do vinë te Rona, shëtitjet nuk do vinë te Ronda, na vjen mësimi ajetit Tiran, çimi a ditit na vjen. So mëmoj mendon kët mirë. Let jet kuptimin e vëti. Let jet urtësia shoqëruam me vëti. A dhe dhe Allahu zhilo, Allahu e këtaune me emar Allah dhe e këputin ata qka dhut me majtë të lithë Qila është qka dhut me majtë të lithë? është familia Tha për nga mërë i sasëllem Inër Rahim Këtha familia dhe lidhja fërëfisnore e ka emrin prej emrit Rahman Pra emrit mëshiruës të Zotë Gjellë Gjellalu Allah i këtata aha E ka këput Allah Ja ka dhonë emrin familjes Ne i thëna familje Po në gjuën e shëriat të ti thëjnë Rahim Me shkronjën në ra Ha edhe mim Qëtë bohën bashkë quat Rahime mëshir rahmet Pra këputja lidhjën e farafisnore Qëka në në kuptonë? Këputja këtyre shkronjave Këpotje ja e mëshirës Këpotje ja e mëshirës Andaj ti kapim përgjithësit në duartë e tona Ti kapim dhe tyrat në duartë e tona Dhe ti kemi kuides në daj atyre që i kemi nën kuidesin ton Dhe më stuji se s'kam mundësime kontroluje S'kam mundësime vendosë rëmë Vendosë rëmët Vendosë rëmët Hipi mbi krye djallit tanë Qishmi Mbi krye hipi Gjdo levize qka e bane kuje të shkue Qka e të bane Logarir lipi Parase me dalë dëftesat ditë në gjikimit dhe me najmorë fëtirat. Ha? Gripakur mirën dëftesat. Ka prinsë që ka e qojnë kryen, ka prinsë që ka e ullin. Ka prinsë që ka e ullin. Po ditë në gjikimit dëftesat janë shumë më të moja kur thirët, o, kriminelli, birë i kriminelli, shumë arandasht, zdërorët. Andaj, par parase me në thirë atje, me emra që anështë asë mujna mi dëruët, duhet me emorë përgjëtsijë për ndrysh e këmu ba vrasja si me pi një got, një got uj. A dhe ta pengamberi së sëllëm, lejse bi katë likumul më shrikine, nuk e kam për qëllim vrasjen, nuk e kam për qëllim vrasjen në luft, pa e kam për qëllim vrasjen dhe në medveti, vrasjen e farefisit, vrasjen e vlaut, vrasjen e djalitajës, vrasjen e njëzve të afer, dhe për arsije të kota, dhe për arsije të kota. Dhe adit e tjera, pengamberi sallallahu aleyhi sallam Ka përmen se Badiru bil a'mali fitëna Ka thonë pengamberi së më adit e që e kanë zhiri më muslimi Duk e nga traguhe një mësim dhe një odzim Se si ti shmangemi këti kaose dhe kësaj anarkije Të jetës njërzve Tha badiru bil a'mali fitëna Jo Vraponi me pun të mira Para se me arë fitënet Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Vra poni me punë të mira para se ma orë fitnën ke këta i lejli lë mudhullim si kur natën edhe të erë ta A shikës për fitnë? Si kur natën edhe ajo shkatë mëshon ashtë e zez A shifët? Nëse të mëshon një gurë i ditën e shëfë ka të ka orë Po nëse të mëshon natën nëse ashtë gurë i barë mund është me po Po nëse është natën e dhe gurë jo i zi që i sheshefë Fa ke kita i lejlil mudhlin Si kur copa të natës të erët Nuk shifën apo Nuk i din motivët Nuk i din qëka ndodhe nuk, nuk i din midon shpjegim Po ku thapë Për nga besa më shërimi bedi rubil amel Juni herë regullohuni Drejtohuni Mosoni, edukoni, frimzoni me pësimët e zotit e pengamberit, ale i salatu e selam, pas ta i gjërat vinë vetë në veti. Vinë vetë, mirë për po kur ti lojnë atëm me ardhë prej rrugës, atëherë Allahu gjellë gjellë lu në tha, va ju fësidu në fil ardhë. Kini me bërë fesadë në tokë. Nërsa fesadë në tokë kushtënë. Fesadë në tokë kushtënë. Tha Allahu të barëke, va të hala, ule ike humul khasirunë, Fëtë këtësishtë zotëi nuk hupë kërgjopë. Allahu nuk hupë kërgjopë. Kus hupë? Tha Allahu ula i ke humul khasirun. Njerëzit hupin. O e regulojna vetën për vetëi, o e që regulojna për vetëi. Allahu gjellewala nuk ka faj. Nuk merë Allahu gjellewala përgjëtsi për këta. Allahu gjellewala thawa ma rabbu kebi dhalemil al abid. Zotëi jotë nuk është zulum qarë dhe i ropërve. Allahu gjellewala është të e testu si nuk i ka fajet se ti nuk i di përgjigjet arsimtaris ka faj nëse ti se përgjigjet së vëndesh me alem fajt arsimtarit ty s'pëm limon ty s'pëm kalzon a i t'ka kalzuh kuna kon koha me t'kalzuhet tka ta ka zbrit livrën, ta ka qupin nga mberin sallat e sellem dhe se si ki morë mësimët përgjigjet nuk i di në alusmi Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahu Tebare Kjoa Teala Në mundësën që të primzohemi në në libren e Allahu Gjellu wa Ala, në simë të pengamberi sallallahu alaihi sallam, e lusim Allahum të barëke wa te ala, që Allahu Gjellu Gjellu hu të në drejton si qëshri, që drejton muslimanat, të largon shërën për muslimanve, e lusim Allahum të barëke wa te ala, që Allahu Gjellu Gjellu Gjellu hu, Qoda çajen muslimanat Allahu përmirsoft edhe përmisimet e nejve Allahu xhëlalura isbrit elusi Allahu te bareke ve teala ç Allahu xhëlul jelalu vrasin dhe vëllavrasin Allahu xhëlul jelalu te largon prej nejve elusi Allahu te bareke ve teala ç Allahu xhëlul varat na vet di son tangrit vet dien tek muslimanat tangrit dien tek muslimanat elusi Allahu te bareke ve teala ç Allahu xhëlul jelalu muslimanat qe dichen Allahu te dihman yeti mat skandor nevojtarat Allahu te pasuron pasunik prej musliman vallahu te ban bujar انْجِئُ سَمِ اللهُ جَلَّ وَعَلَا تَظْلِمْ قَوْمًا وَدَرَّ مَدْفِتِ دِشْطَالُونَ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ